96-cı məzmur Rəbbə yeni bir ilahi oxuyun Ey bütün dünya Rəbbə ilahi oxuyun İsminə alqış edin Rəbbə ilahi oxuyun Xilaskar olduğunu hər gün müjdəliyin Ehtişamını millətlərə eylan edin Xariqələrini bütün xalqlara bəyan edin Axı ah, Rəb əzəmətlidir, bol həmdə layiqdir. O, bütün Allahlardan daha zəhimlidir. Bütün özgə xalqların Allahları bütlərdi, Lakin göyləri yaradan Rəbdir. Ehtişam və əzəmət hüzurundadır. Müqəddəs məkanında gözəllik ilə qüdrət var. Ey xalqların tayfaları, Rəbbə verin. İzzəti, qüdrəti Rəbbə verin. Adına layiq izzəti Rəbbə verin. Həyətinə girib təqdimlər verin. Müqəddəsli zinəti ilə Rəbbə səcdə edin. Ey bütün dünya, onun üzrunda lərziyə gəlin. Millətlərə belə eyvan edin. Rəbb hökmranlıq edir. O, oh. ...dünyanı sarsılmaz və möhkəm qurub... ...o insafla xalqların hökmünü verəcək... ...göylər sevinsin... ...yer üzü şad olsun... ...dənizin və dənizdəki canlıların səsi ucalsın... ...çöllər və çöldə yaşayanlar fərəhlənsin... ...meşədəki bütün ağaclar məd söyləsin Rəbbin hüzurunda... ...o gəlir... Dünyanın hökmünü vermək üçün gəlir. Yer üzünün hökmünü ədalətlə, xalların hökmünü həqiqətlə verəcək.